і сталося як запалив біос казан то ринув з неба дощ із сірки і вогню і поруйнував ті міста і всю околицю і усіх мешканців міст і рослинність землі і встав біос рано вранці і подивився на всю поверхню землі і всю ту околицю і побачив ось здіймається дим від землі немов дим від вапнярки, і пішли діти Біоса, зодягнувши одич захисних. Журбан усе писав і писав, умочаючи вуса у склянку з абсентом. Його химери вставали над столом і клали йому лаписька на плечі. Журбан здригався, крякав і наливав собі ще. Він не любив свого продажного натхнення. Даблдекер і Сюзі виповзли з каналу на берег, течією їх віднесло на пів кілометра нижче від мосту. Навколо гула індустріальна смуга міста. Тут працювали якісь гримучі машини, що керували самі собою. Їх обох відразу ж знудило від присмаку води, очі різало, наче від сльозогінного газу. Даблдекер навіть забув. Нагримати на сюзі за те, що заварила таку круту кашу із цією макулатурою. Шкіру пекло так, що вона ставала багряною. Утім, Даблдекер оцінив перевагу жирових тканин у воді. Цю рідину можна було б назвати водою лише умовно. Сорочка обліпила його тіло, і торс не постраждав від токсичної ванни. Значно гірше – Почувалися його щоки й кінцівки. Він навіть припустив, що кремація у рідному джипі могла би бути приємнішим кінцем, ніж ці обійми каналу. Спочатку повелазять пухирі, по потім шкіра облізе, і будеш як новенький», – поучала Сюзі, схилившись над ним. «Я прожила на каналі не один рік, мене ця вода вже не обпалює». Пливучи, Дабл Деккер загубив свої черевики зі шкіри пітона. Добре, хоч штани були на ньому. Він поліз у кишеню, витяг кілька монет, геть роз'їдені водою купюри і свою банківську картку. Знайти банкомат і тікати з міста світ за очі. Усе, що залишалось. Дабл Деккер не мав сил дорікати Сюзі. Його марудила одна єдина думка – раклуші – Уже немає. Вони брели годину у пошуках банківської точки. Нарешті Даблдекер з майже сексуальним азартом увів картку в отвір і виявив, що його рахунок порожній. Клан намірився знищити його як людину і, що ще гірше, вичистив його капітал. В принципі все логічно. Нема людини – немає її грошей. Вертатися по готівку додому було небезпечно, там його теж зафіксують камери. Якщо доля розпорядилася, щоб замість нього помер продавець жирових сорочок, не варто нехтувати цим шансом. «Треба знайти Прунського. Він казав, що працює в інформаційному комбінаті, заметикувала Щузанна. «Якщо його...» Взяли він мав отримати аванш. Правильно? Мені не можна з'являтися в людних місцях. Дабі, тебе в такому вигляді вже ніхто не впізнає. Пухирі по всьому лиці. Даблдекер торкнув свого обличчя. Пальці тонули у подушках роздутої шкіри. Його світ тримався на вельми примітивних ілюзіях, наприклад, що купа грошей. Дорівнює захищеності А шлюб із красунею Синонім щастя І ось тепер ці марева Ошкірились І втекли від нього простукотівши голими кістьми Дабл глипав на той Незахищений дім буття Що так гвалтовно Втратив усі декорації І дошукувався причин Просто є речі У яких не можна Зізнаватися навіть самому собі а тим паче партнерви, – міркував він. Всі переживають розхолодження стосунків. Два роки в шлюбі достатньо, щоб почати говорити одне одному неприємне, а до цього удаватись не слід в жодному разі. Все, що проситься назовні, треба заганяти назад. Щастя шлюбу в удаваннях, грі, стримуванні думок і відчуттів.